Történelmi krimi. Befejezés. te nem közölte, hogy ő vagy valamelyik ismerőse találta el meg műncse további feljegyzéseit. Csak ennyit írt. Ahogy megkaptam, rögtön csináltam belőle egy átiratot a ma beszélt nyelvre. Az eleje sajnos hiányzik, de így is szervesen kapcsolódik az előző feljegyzésekhez. Elég nyers fogalmazvány, de minden lényeges benne van. Remélem hasznát veszed, te gaz csábító! Magamban mosolyogtam a befejezésen. Úsi viszont, aki ismertem mely is asszonyt, furcsán nézett rám. Gondolom magában elkönyvelt perverz Gerontofilnak. Megnyitottam az e-mailhez csatolt állományt, és belevágtam a felolvasásba. Nem értem Isten terveit. Persze ez nem egyedülálló álló csodálatos dolog, hiszen kiérteném meg ezen a szomorú árnyékvilágon. Őt. De ez csak rettegett szenvedés. A bajok és csapások nem ő tehet róla. Annyira szerette teremtményeit, hogy szabad akaratot adott az embernek, pedig tudta, hogy az nem jó. Sokan mondják, hogy az emberek eredendően jók, de mikor ilyesmiket tapasztalok, mint a mai napon és tegnap történt velem, nem tudok hinni ebben. Az áteredő bűn oly mélyen megfertőzte fajunkat, hogy már nem is vagyunk képesek a jóságra. A bíróság elé citáltak engem is, persze nem mint vádlottat, hanem mint tanút, hiszen ott voltam annak a szerencsétlen fiúnak az elfogásánál. Rablással és hármas gyilkossággal vádolták. Meg ki tudja még mivel. Ahogy az előcsarnokban várakoztam, nem kevés polgár és por között, még nemes ember is akadt a tömegben, hallgattam fecsegésüket, elkapkodtam az elejtett szavakat. Érdekes módon sokan emlegettek boszorkányságot, de nem a vádlottal, szegény horstappertel kapcsolatban. Elfogásának módja adott okot súgásra-búgásra, a legtöbben veszélyes varázslatnak vagy egyszerű csalásnak tartották a varázsvesző használatát. Első esetben ördögtől származó praktikaként nem jöhet számba. a másodikban pedig egyértelműen nem állhatja meg a helyét egy valódi per során. És nem csak a fiatal vándorszínész szép számba menő jelenlévő barátai, Más csepürágok és mutatványosok beszéltek így, hanem a többség. Mert sokan voltak jelen, nagyon sokan. Nem kellett volna az érdeklődők között áldogálnom. Ha szólok, a poroszlók bizony méltó méltóbb helyre vezetnek, ahol le is ülhetek. De érdekelt az emberek véleménye. Nem mintha a nép véleménye bármit is számítana a mi szép városunkban. Csak megerősítést kerestem saját véleményemhez, kínzó gondolataimhoz, miszerint itt egy alázatos színjáték folyik, melynek nem titkolt célja tappert elveszejtése. Ekkor még nem ismertem az okot, de a számomra is világos fény merragyogott, hogy von Hoxháten nyomozása egy előre megkomponált jól felépített csapda volt, amelynek elhelyezésében a varázsvesszős veszős készségesen aszisztált. És nem várták meg, hogy a fiú belesétáljon Belerángatták erővel, mikor lefogták a Hanza hajóban. Ahogy janakodtam, nem kellett sokáig várakoznom. Oda bent sebesen pörgött a pör. Máskor egy tyúklopás ügyét képesek hetekig elhúzni jó viráink, Most meg sorra szólították be a tanukat. Többnyire olyan embereket, akiket még sosem láttam. Úgy véltem, többségük nem is a városból való. De akkor mit keresnek itt? Miféle tanuk lehetnek egy olyan gyilkossági ügyben, mely a falainkon belül történt? Erre is gyorsan kaptam magyarázatot, mégpedig Josef Switterback kétől aki azt a vándorszínész kompániát vezette, amelyhez a vádlott is tartozott. Mindenféle népek ezek a környező falvakból, városokból. Mind úgy vallanak, hogy a kölyök is feléjük követettel lopásokat és rendszeresen verekedésekbe keveredett. Pedig az egy olyan máli széplélek, hogy sokszor nekem kellett megvédenem, ha szóváltásba keveredett hasonlókorú legényekkel. Csak azt nem értem, folytatta rövid hallgatás után, hogy az ördögbe kerülhettek ezek ide. Némelyik hely, ahonnan az állítólagos tanújott két napi járóföldre van innen. A gyereket meg csak reggel kapták el. Ha értük küldtek valakit két nap oda, két nap vissza, és azt még nem is számítottam, hogy a kiküldöttnek meg is kellett találnia a keresett szemét. Pedig az is idő. Hogy tudták ezeket ide rángatni? Hevesen méltatlankodott, de nem mondta ki, amit valójában gondolt. Amit mind a ketten gondoltunk. Ezeket nem kellett idehozni. Vagy nem valósiak ahová állítják, vagy már itt voltak jó előre a városunkban. Tudván tudva, ma pör lesz. Pör, ahol elítélik azt a szegény fiút. Szólítottak. Igyekeztem méltóság teljesen bevonulni a terembe, ahogy papi személyhez illik. Nem tudom, mennyire sikerült belépöm, mert valósággal remektem az izgalomtól és a felháborodástól. A bejárattól szemközt ültek a bírák, magas emelvényről tekintettek le a terem többi részére. Ezúttal ketten voltak. Hans, Lüdike, a legöregebb városunk öt bírája közül, 80 esztendősnél is idősebb, de Járni, mozogni már nem tudott, és beszélték róla, hogy elmélyesen csillog a régi fényében. De úgy látszik, a bíráskodásra, ítélkezésre még alkalmasnak tartották. A másik bírói széket Anton Wetter foglalta el. Ő közismerten jó cimborája volt von Hostetten kapitánynak, gyakorta látták őket együtt mulatozni különféle kocsmákban, amiket mindketten előszeretettel látogattak. Ne vélje rólam senki, aki majd egyszer ezeket a feljegyzéseket olvassa, hogy mindenhol összeesküvést titkos ármánycimatoló bolond ember vagyok. Ezt csak azért bocsátottam előre, mert hangot kellett adnom annak a véleményemnek. Ez is kicsinál dolog volt. Nem lehetett véletlen, hogy abban az ügyben, mely olyan fontosnak tetszik von Hochstatten számára éppen ivó cimborája, meg egy vénszenél is ítélkezik. De utóbbi már régen rábólint mindenre, amit mondanak neki. Talán még süket is, nem csupán az agya lágyult meg. Horst pert a bírály előtt egy padon ült. Két poroszló fogta közre, nem is annyira azért, mert a szökésétől tartottak a veszélyes bűnözőnek, hanem inkább, hogy megtartsák ültőhelyében. Mert dülöngélt, szédelget, folyton lefelé kívánkozott a padról. Nem tudom pontosan, mit művelhettek vele, de rettenetesen megkínozhatták. Hátán, mellén csupa rászárat vérfoltos volt egykori fehér inge. Ügyetlenen mozdulataira, melyekből bőven akadt kábaságában, gyakorta újra piros foltok jelentek meg a mocskos ruhadarabon. Arca, az a rokonszenves férfi arc, amiért nem is titkoltan lelkesedtek a fiatalabb lányok, asszonyok, szinte felismerhetetlen volt. Kék-zöld foltok tarkították a mindenütt dudorodó daganatokat. Haja összeragadva hullott a szemébe. Olyan szánalmas látványt nyújtott, hogy még egy kőszívű embernek is megesett volna rajta a szíve. De itt nem voltak kőszívű emberek, csak szívtelen emberek. Mint Andreas Gülzner, a vádlója. Ha tappert vesztére törnek, jobb vádló ügyész nem is találhattak volna. Amely négyszerű kisember az összeaszott arcával híres volt arról, hogy gyakran idézgette a nagy démonológust Nikolaus Remigius lotaringiai főbírót, aki megrója a látszívű törvénykezőket. Démonolatria című könyvében még magát is ostorozza, mert egy ízben bíró társaira hallgatva könyörületes ítéletet hozott. Abban a perben hét éves gyermekekről volt szó. Állítólag szüleikkel együtt részt vettek egy boszorkány szombaton, ahol is vattáncot lejtettek, és egyéb ocsmánságokat műveltek. A szülőket természetesen megégették, a gyerekeket pedig káros szánalomból mindössze arra ítélték, hogy mesztelenül háromszor fussák körbe a vesztőhelyet, ahol szüleik mágján égtek, miközben a felsorakozottak veszővel csapkodják gyenge testüket. Remingius könyvében úgy írja, számukra is halálosi ítélet lett volna helyes, mert az üdvös buzgalom elébe helyezendő a kegyelmezés csalóka és káros látszatának. Gülsner, aki állt, tisztelettel meghajolt felém, és a két bíró is fejbólntással üdvözött. Ennyi jár ki egy ifjú papnak. Fel csak akkor álltak volna, ha püspöknél rangosabb egyházi személy érkezik. Egyedül az írnok emelkedett fel, és hajolt meg felém. Ő eredetileg a bírák mellett ült, de nem az emelvényen, arccal nagy terem felé fordulva, hanem szemeit a bírákra függesztve. A későbbiekben megfigyelhettem, amint fetterveny intésekkel utasítgatja. Ezt most jegyezze, ezt ne. Mindig az elhangzottak függvényébe. Körülnéztem, szándékosan, lassan, kimértem. Védőt nem látok sehol, mondtam. Egy hivatalos bűnvádi pörben még a boszorkányoknak is kiára védő személye, ha ugyan akad olyan őrült, aki elvállalja a védelmüket. Magát védi tisztelendő uram, felelte az elsem hangzott kérdésre kapkodva Gülsner. Ezen, ha nem találom végtelenül szomorúnak a helyzetet, minden bizonyal elnevetem magam. Két lettem, hogy Tappert feldagat ajkaival, amik mögül kilátszottak a töredezett fogak, egyetlen szót is ki tudna nyögni. És Gülznernek láthatóan sietős volt az ügy mielőbbi befejezése, mert már fel is tette az első kérdést. Tisztelendő uram, jelen volt, mikor a vádlottat von Hoxtatten kapitány elfogta? Erre a valósághoz híven igennel feleltem. Johannes Bauer varázsveszeje valóban csalhatatlanul jelzett, mikor a vádlott közelébe ért? Folytatta a kérdezést Gülzner. Ismét igent kellett mondanom. Szerettem volna még hozzáfűzni, hogy az anyaszentregyház nem támogatja az ilyen praktikákat, igaz, nem is tiltja, és hogy én személy szerint csalónak tartom Bauert. De nem jutottam szóhoz, mert Gülzner már is újabb kérdést tett fel. Ellenállt az őrizetbevételnek a vádlott? Megérdezni valómat nem feledve, de későbbre halasztva válaszoltam. Amikor a poroszlók rávetették magukat, védeni igyekezett magát, mint bárki más tette volna az ő helyében. Tehát hát ellentált a becstelen. csattant fel Gülsner a bírák felé fordulva. A váratlan erős hang felriasztotta az öreg Lüdikét, aki eddig szundikálhatott. Mi? Nem kell több kérdés, világos az ügy. Jól mondja, igen, tisztelt bírótársam, világos az ügy, vette át tőle a szót Fetterveny, meglovagolva az elhangzottakat. Amint már von Hochstatter kapitány úr és Bauer vallomása alapján megállapítottuk, a vádlott bűnös a gyilkosságokban. Förtelmes tettét tetézte azzal, hogy a törvény szolgáinak is megpróbált ellentálni, mint azt Szentatyánk is látta. Ismét szólni akartam, hogy Szentatya megszólítás, bár roppant hízelgő, de nem fedi a valóságot. És ez a titulus csak a Rómában trónuló pápának jár ki. De új nem jutottam szóhoz, mert Fettervein így folytatta. Köszönjük atyám a fáradtságát, hogy elméltóztatott jönni tanúskodni. Nagy segítségére volt az igazságszolgáltatásnak. Elmehet, kérem, tette még hozzá. De én szóni kívánok még, kezdtem bele, de hátulról valaki mellém lépett, és a karomba markolt. Majd vasárnap a szószékről pedig atyám, de ne itt, ha jót akar, morogta a fülembe. Az a kopasz kövér poroszló volt, akit még reggel láttam, akiről feltételeztem, hogy nem hisz Bauer misztifikációjába. Ezek lekártyáztak előre itt mindent, folytatta olyan halkan, hogy rajtam kívül más nem is hallhatta a terembe, mit szűrt át a fogai között. Ha nem akar magának bajt, most szépen velem jön, és kisétálunk a pokolnak erről a tornácáról. Engedtem a nem is olyan gyengéd erőszaknak, és követtem a kövér poroszlót az ajtó felé. Odakint a tömeg némán fogadott minket, ahogy mindig tette, ha a tárgyalóteremből kilépett valaki. Érdeklődve várták bentről a híreket, és aki eddig kijött, még mind szólt hozzájuk. Hallgasson itt is, atyám, sziszegte a kövér fickó. Besúgók vannak ezek között, minden szava visszajutna a várkapitány és fettervány fülébe, Náluk nagyobb gazember ebben az ügyben csak Gülsner rá kell a legjobban vigyázni. Hallgasson, ha jót akar. Ismételte meg a figyelmeztetését még egyszer. Csak a hozzánk legközelebb állók hallhatták szavait, vagy tám még azok sem. Körülnézett, mintha ismerősöket keresne a tömegben. Aztán végre elengedte a karom. Csak okosan atyám, súgta még oda. Azzal megfordult és visszament a terembe. El voltam keseredve. A saját ügyetlenségem, tehetetlenségem miatt ismét csak nem tudtam segíteni szegény fiún. Menthetetlenül elítélik. Josef lépett oda hozzám. Mi volt? kérdezte halkan, s közben belém húzott húzott a tömegtől. Szinte szóhoz sem hagytak jutni, és amint mondtam, azt is kiforgatták értelméből. Velem is ugyanezt történt. Legszívesebben a vérét venném annak a rohadéknak. Fakat ki hevesen és hangosan. Szerencsére nem mondta ki, kire gondol, de én tudtam, a kapitányra. Nem tehettem semmit, folytatta halkabban. Nincs remény, a fiú elveszett. Könnyek csordultak ki a szeméből, nem törölte le őket. Végig folytak az arcán. Tényleg fiaként szerethette Tappertet. Vigasztalóan a vállára tettem a kezem. Isten majd igazságot szolgáltat neki, ha nem is ebben, de majd abban a másik, jobb világban. Éreztem, hogy szörnyen üresen cseng, amit mondok, de nem tellett több tőlem, az isteni igazságszolgáltatásba vetett hitnél. Mert a földi igazságszolgáltatásba vetett gyenge hitemet azon a délutánon veszítettem el. Mindörökre. Szerencsétlen kimenetelű tanúskodásom után nem kellett sokáig várnunk. Hamarosan kilépett a tárgyalóteremből az írnok, akinek tiszte volt az ítélet írásba foglalása. Harsány hangon hirdette ki, Megszületett az ítélet az alávaló gyilkos Horst Tappert ügyében Nevezett bűnösnek találtatott Keltenbacher borkereskedő a feleség és szolgálója meggyilkolásába. Nevezett kereskedőt vagyonától megfosztotta, kirabolta. A gyilkos nem akarván elismerni rémséges tettét, arra hivatkozik, hogy ő nem lehetett jelen a gaztetnél, mert éppen akkor egy ártatlan szűzlány rontott meg. Egyik bűnével kívánja menteni a másik vétkét. A kegyes bíróság mégis arra az elhatározásra jutott, hogy ha a lány előáll és beismeri, hogy paráználkodott a vádlottal, úgy az mentesül az ítélet alól és ártatlannak találtatik. A bíróság két nap határidőt szabott meg. Ezen idő alatt az ismeretlen lány bármikor jelentkezhet, vagy itt a bíróságon, vagy a poroszlók őrszobájában. Ha két nap leteltével sem jelenik meg a lány, úgy az ítélet végrehajtatik. Az ítélet a gyilkosra mért 25 korbácsütés után kötél általi halál. – Van Isten! – markolta karomba Jósef. – Nem hiszem, hogy valaha is örültek annyira elmarasztaló ítéletnek, mint ennek most Jósef. Valósággal ragyogott az arca. – Úrikének a városban kell lennie – magyarázta kapkodva. – Ott kellett volna találkoznunk a hanzahajóban, de a fiút közben elkapták. Egyszerűen idehozom, és minden rendben. Szabadon engedik. Legyen úgy, ahogy mondod, bólogattam. De ki az az úrike? A sőnen fogadós lánya. Nála járt éjszaka fiú. Megbeszélték, hogy a lány ma a városban jön, és együtt megszöknek, mert a lányapja von Hochstettenhez akarja adni a lányát. A hanzahajóban kell lennie. A gyereknek még tömlőzve sem kell mennie, mert otthon éjszakázhat. Lelkesedett. Jöjjön, atyám! Nem tudom, miért hívott magával, talán tanulnak. Már kezdett kicsit elegem lenni a sok tanúskodásból. Minden esetre követtem. Nekem viszont rossz előérzetem volt. Von Hochstadten kapitány nem buta ember, és most már azt is tudom, miért akarta elveszíteni Horstot. A szerelmi riválisa. A szerelem pedig megvadítja az embert, hát még ha pénzi szerepet játszik az ügyben. Mert abban bizonyos voltam, a kapitány nem két garasét akarja elvenni a leányt. A fogadós csinos hozományt adhat vele. Ügettem se után. Máskor bizonyal megelőzöm a nálam vagy húsz évvel idősebb férfit, de azt ezúttal a szíve a lelkesedés erőpítette. Engem pedig akadályozott a hosszú ruhám. Azért nem sokkal maradtam el tőle, mikor lihegve megérkeztünk a baljós emlékezetű hanzahajóhoz. Josef úgy rontott be az ivóba, mint reggel a poroszlók. Én a nyomában. Az ajtóban megtorpantunk. Egyikünk sem látta a lányt, csak az ilyenkor szokásos mulatozók töltötték meg a helyiséget. Ezek pedig nem voltak annyian, hogy ne vegyek észre közöttük egy fiatal lányt. Ugyan nem ismertem Ulrikét, de nem volt ott olyan nőszemély, akivel egy olyan fiú, mint Tappert az előző éjszakát tölthette. Csak egy vén banya kornyadozott a sarokban. Ő bizonyosan nem lehetett az, akiért a versengés folyik. Cvitterbakke is kutatóan nézett körül, aztán sebesen a kocsma pulthoz igyekezett. Hol a lány? kérdezte a pult mögött áldogáló tulajdonost, akiről sütött, hogy aznapra már elege van az izgalmakból, a kocsmájába bevágtázó emberekből, az egész zűrzavarból. Nem tesz jót az ilyesmi az üzletnek. Miféle lány? kérdezett vissza, majd meg is válaszolta a saját kérdését. – Nálam nincsenek a féle lányok, ha ilyenre váltsz, eredj máshova. Jösef átnyúlt a pulton, megragadta a fogadós mellén a ruhát, és egyetlen rántással félig áthúzta a nagy darab embert a széles söntéspulton. – Ne szórakozz velem, mert ott törlek ketté, ahol a legvastagabb vagy. Húdike Meistert keresem, a váldi fogadós lányát. – Keresztlányom már vagy két hete nem járt a városban, nyögte a fogadós kényelmetlen helyzetében. – De mit akarsz te tőle? Ő aztán tényleg nem a féle. Marha! – engedte el Josef lemondóan a férfit. – Az visszazöttyent a pultja mögé. A vendégek érdeklődve figyelték a jelenetet. Eszük ágában sem volt beavatkozni a fogadós oldalán, még annak a két poroszlónak sem, aki épp itt ivott. Talán ismerték Twitterbacke híresen nagy erejét és kemény ökleinek hírét. Talán nem. De ha nem is hallottak felőle, elég volt egyetlen pillantást vetni termetes alakjára, hogy a legtöbb embernek elmenjen a kedve a vele való összetűzéstől. Hol lehet a lány? nézett rám József tanács talanul. Talán megneszelte az apja, hogy mire készülnek a fiatalok, és nem engedte be a városba? feleltem. Miért? Mire készültek? okvetetlenkedett bele a fogadós, és folytatta volna, de József egyetlen pillantására elnémult. Aztán rám nézett a vándorszínész. Ne haragudjon atyám, hogy ide rángattam, nem papnak való helyez, jegyezte meg lesújtóan körül pillantva. Ő nem tudhatott róla, hogy hajdan sokszor megfordultam itt. Igaz, papként még soha. Meg kell találni a lányt, folytatta Jósef. Akárhogyan, de meg kell találni. Megyek és szólok a többieknek, célzott a többi vándorszínészre hogy keressék mindenfelé, kérdezzenek meg mindenkit, látták-e. Ső nem vádva magam megyek lovon. Holnap délre már vissza is térhetek a lányjal, ha ott van. De bizonyal ott kell lennie. Nem lehet másképp. Az apja keze van a dologban. Ebben egyet vele. És reménykedni kezdtem. Ha a lány nem tudott elszökni otthonról, Jósef könnyűszerrel megtalálhatja, és a fiú meg van mentve. Biztosan magával hozza a mentőtanut, ha kell, erőszakkal is. Nem hiszem, hogy akadna ember, aki megállhatna előtte, míg fogadott fiáért küzd. Ha viszont a lány elszökött már, akkor sincs semmi veszve. A többi színész megtalálhatja, hiszen neki is a színészetet tappert kellett keresnie. Ha Úrike eljönne ide, tartsd itt, fordult a fogadóshoz, aki már kezdett megnyugodni. Várjon meg engem, vagy akit érteküldök a társulatból. Mindkettőjüket ismeri. Ha idegen jönne a nevemben, ne menjen vele sehova. Az atya mutatott rám, a kivétel. Őt úgy hiszem nem ismeri Urlike, de ha ő jönne érte, vele is elmehet. Megértetted? A fogadós riadtan bólogatott. Ha mesterkedni próbálsz valamiben, tette hozzá Jósef, én úgy is megtudom. Akkor pedig visszajövök, és nem úszod meg ennyivel. Célzott arra, hogy az imént elkapta a kocsmáros grabancát. De nem akarsz te rosszat a saját keresztlányodnak. Nem akarod elválasztani a szerelmesétől, mondta még békülékenyen, és azzal áthajolt a söntéspulton, és tréfásan megveregette a kocsmáros arcát. Az nagyot nyelt, ahogy Josef tenyerét az arcán érezte, és olyan szorgalmasan bólogatott, hogy már azt hittem kirázódik az agyveleje a fejéből. Jósef elfordult tőle, és kifelé indult. Éppen megszólaltak az esti harangok, ahogy kiléptünk a Hanza hajóból. Nem tudom, miért jutott eszembe, hogy a hangjuk olyan akár a lélek harangé. Elbúcsúztunk egymástól, és Josef ment a maga útjára, hogy megtegyem mindent a fiúért, amit csak lehet. Én pedig visszatértem a szállásomra, a plébániára. Számomra már nem maradt más tennivaló az ügyben, mint hogy letérdejek a feszület előtt, és buzgó imádságba merüljek. Gyakran előfordult, hogy félszívvel vagy éppen oda sem figyelve gépiesen mormogtam a jól ismert szavakat, mert elkalandoznak a gondolataim. Lehet, hogy a fiatalságom és az ájtatosságban való viszonylagos tapasztalatlanságom az oka, de csak nagyon ritkán vagyok képes igazán átszellemülten, Isten felé fordulva imádkozni. Úgy, ahogy azon az estén, talán még soha sem sikerült. Végre teljes szívemből őszintén tudtam könyörögni a fiatal vándorszínész életéért, megmeneküléséért. Buzgalmamban észre sem vettem, hogy mennyire repül az idő, hogy már teljesen besötétedett, s a hold világít be az ablakomon, nem a lenyugvó nap. Nem emlékszem már hányadik imádságnál tarthattam, mikor kopogtatás zavarta meg koncentrációmat. Nehézkesen emelkedtem talpra, Térdelés közben egészen elgémberedett a lábam, dacára egészséges ifjú inaimnak és izmaimnak. Nyitva szóltam ki. El sem tudtam képzelni, ki zavarhat ilyen késői órán. Talán beteghez, haldoklóhoz hívnak. Mi másért zavarnának? Az idős apáca, aki a szakácsnői tisztet látta el plébániánkon, lépett be a szobámba. Bocsánat, atyám a zavarásért, keresik, mondta. Ha ilyen idős, tiszteletre méltó hölgyek szólítottak atyámnak, mindig pirulnom kellett. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó erre a megtiszteltetésre. Hol vagyok én attól, hogy valójában atya legyek nyájamnak? Jövök, feleltem egyszerűen, s közben örültem, hogy a sötétben nem látszik vöröslő arcom. Követtem őt lefelé a lépcsőn, a plébánia kicsiny fogadó termébe, ahol általában a hívekkel való kapcsolattartást intéztük. A kövér kopasz poroszló, aki belépte, míg elterpeszkedve ült az egyik széken, jöttömre, felállt. Laudetur Páter, köszönt latinul. In aeternam, feleltem. Te tudsz latinul? Kérdeztem tőle meglepődve, mert egy poroszlónál igazán nem számítottam latinos műveltségre. Nem is gondoltam volna. Sok mindent nem gondolnak rólam. Tudni még kevesebbet tudnak, tette hozzá. De sajnos nem azért jöttem, hogy magamról meséljek. Még a nevet sem tudom, pedig ma sokszor találkoztunk, és nem is akármilyen alkalmakkor, jegyeztem meg. Természetes volt, hogy nem mutatkozott be, mert én rangos embernek számítottam már. Ő pedig, hiába állt a város szolgálatában épp úgy, mint a kapitány, egyszerű szolgának minősült ebben a rangóságos világban, ahol ritka az az úr, aki kíváncsi lenne a szolga nevére. Hogy hívnak? kérdeztem, ezzel is jelezni akarván, hogy nem szolgálnak, a barátomnak tekintem. Hiszen nem úgy viselkedett velem egész nap, mint egy fizetett alkalmazott, vagy épp egy jobbágy, hanem mint egy barát. Friderik címt a nem annyira becsületes nevem, mosolyodott el. De nem bemutatkozni jöttem. Komoran folytatta. Igyekeznie kell, atyám, Horstappertet alig egy óra múlva megkorbácsolják, és utána felakasztják, mint gyilkost. De hát, döbbentem meg. A bírák adtak két nap haladékot, ami hamarosan, sokszorosan lejár. Mit beszélsz? Atyám, ön is, mint mindenki más ebben az ügyben, megfeledkezett egy apróságról, ami nem is olyan apróság. Anton Fettervány nem véletlenül ítél úgy, ahogyan, mert ő nem olyan szórakozott és feledékeny, mint a többi ember. Senkinek sem jutott eszébe őszentsége, 13. Gergely pápa naptár reformja. Mit beszélsz? Hogyan jön ide a naptárreform? Kezdtem bele a mondókámba, de egyszerre elakadtam. Mindent megértettem. Ezek a gazemberek a pápa naptár kiigazítását használták föl, hogy tapertet törvényesen eltegyék lábalól. Hiszen mindenki tudja a városban, hogy a naptárreform következtében 1582. október 4-én évfélkor egyetlen pillanat alatt október 15-e lesz hogy az évezredes júliánus naptár apró pontatlanságából eredő évről évre halmozódó hibája az évszakoktól való egyre növekvő elcsúszást megszűnjön. Tíz napot átugrunk az időszámításban őszentsége tizenharmadik Gergely pápa rendeletére. Ez nem lehet igaz, csattantam fel, hiszen csak papíron változik az időszámítás elméletileg. A valóságban nem telik el tizenegy nap csak egyetlen egy. Ez, ez – Csalás! – törtem ki. – Az hát, csak ne nagyon hangoztassa szentatyám. Ezúttal nem akadtam fönn a megszólításon, annyira felháborított a helyzet képtelensége. De ez a törvény a rend arculköpése. Az! – ismerte el készségesen cínt. – De ha valaki titakozni akar, mint az a szerencsétlen elítéltette, annak könnyen betörhetik a fejét. Csak nem az övét is betörték, annyira összeverték újfett. Szerintem már nem nagyon lehet olyan porcikája, amely ne viselné magán ütések, rugások nyomait, tette hozzá sajnálkozva. Én nem vagyok jó ember atyám, de Rühellen von hostattent is bandáját, és ez már nekem is sok. Akkor miért szolgálsz közöttük? Csaptam le rá kíméletlenül. Amikor bizonyos ügyek okán von hostatten kezére kerültem, tett egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Vagy börtönbe megyek, esetleg vérpadra, vagy beállok a bandájába? Nem szégyelem, élni akartam. Lehetőleg szabadom. Ráálltam az alkura. Inkább az ördöggel kötöttem volna alkut. Ez Isten káromlás? Az, de igaz. Mert a kapitány rosszabb az ördögnél is. De nincs idő, hogy soroljam bűneit. Sietnünk kell, atyám. Az a szerencsétlen csak azért esedezett már a végén, mikor a kegyelemnek a reményét is kilugdalták belőle, hogy a gyónás szentségében részesülhessen. Ezt mégsem merték megtagadni tőle. Papot akar, hát megkapja. Von magáért küldött, mert úgy véli, ön az ő jó embere. Teszi, amit kell, és nem jár el a szája. Hiszen bizonyított ma a bíróságon is. Fűzte hozzá, nem is olyan enyheg únyjal. Nem tudtam haragudni rá, mert éppen eléggé haragudtam magamra a történtek miatt. Úgy éreztem, joggal nem tettem meg mindent a szerencsétlen fiú megmentéséért. Ha papot kért, ha feloldozásért fohászkodik, kötelességem, hogy a segítségére legyek. De ezúttal többet is fogok tenni, mint ami a kötelességem lenne, határoztam el magamban. Végre. Várj itt egy percet, adtam ki az utasítást címtnek, és otthagyva a fogadószobába visszaszágódottam a saját cellámban. Szinte feltéptem sietségemben a szekrényem ajtaját. Az aljában heverő ládikát kapkodva emeltem ki, és helyeztem az asztalomra. A kulcsa mindig a nyakamban függött, most leakasztottam onnan, és kinyitottam az erős zárt. Nem pénzt rejtegettem én ebben a kicsin ládában, vagyonom sohasem volt. És különben is, mire mennék ebben a helyzetben pénzzel? Mammon álságos hatalma ezúttal mit sem érne. Nem segítene, de van itt valami, ami segíthet. Nem kellett keresgélnem, pontosan tudtam, hol találom. Kiemeltem az üvegcsét a többi, hasonló, de egészen más szereket tartalmazó üveg közül, és a zseben berejtettem. Aztán kis habozás után egy másik üvegcsét is mellé sűjjesztettem. Nem régiben készítettem a Horst Tappertnak szánt főzetet éretlen mágubókból. Sok kellett hozzá, hogy egy ekkora üvegnyi összegyűjön. Szerencsémre egy kedves pór megengedte, hogy annyi mákot gyűjtsön össze a fiatal pap a földén, amennyit csak akar. Hogy ne engedte volna, mert ez a pap nem csak lelki hozott beteg felesége számára, hanem a főzetével meg is gyógyította az asszonyt, akiről már nem csak a városi orvosok, de a falu javasasszonya is lemondott. – Csoda, valóságos csoda, atyám! – hajtogatta. – Te igazán Isten embere vagy! – mondogatta, és én akkor is szégyeltem magam. Nem mondhattam meg neki, hogy különböző főzetek összetételének, elkészítésének titkát egy hajdani tanáromtól tanultam meg titokban. Ő is csak titokban mert ezzel a tudományjal foglalkozni, hivatalos tevékenysége mellett az éjleple alatt. Esze ágában sem volt alkimista hírébe keveredni a kísérletei miatt. Azon könnyen rajta veszthetett volna, mert se az arancsináláshoz, se az öröklét szérumának elkészítéséhez nem értett. Épp ellenkezőleg, ostobaságnak tartotta ezeket a dolgokat. Inkább a gyakorlatban ténylegesen alkalmazható, valódi hatással bíró főzetek kutatásának, előállításának szentelte életét. Vénecske volt már, mikor a tanítványa lettem, a kedvenc tanítványa. Megbízott bennem, nem csak a tananyagot adta át, beavatott titkos életébe is. Tudta, hogy kockázatot vállal, mert lehettem volna akár besugó is de jobban félt attól, hogy tudománya elvész az utókor számára, mint hogy veszélybe keverheti magát azzal, hogy elárulja nekem valódi mesterségét. Szerejével, amiket sohasem nevezett varásszereknek, mert undorodott a mágiás műveletektől, épp úgy tudott volna ölni, ahogy gyógyítani tudott. De ő csak gyógyított, míg nem aztán egy napon magát már nem tudta meggyógyítani. Eltávozott abba a jobb világba, de addigra már mindent megtanított nekem, amit csak tudott. Mert nála bizony sokkal szorgalmasabban tanultam, mint a szemináriumban. Akkor is a fülembe csengett a hangja, amikor visszaindultam címthez. Ezzel vigyáz, ez nagyon erőszer. Jó fájdalomcsillapításra, de csak módjával alkalmaz, mert nem csak a fájdalmakat felelti el tőle az ember, hanem az életét is. Fantasztikus álmokat hoz, amikre nehéz az ébredés. Régi szerez, a titka még a keresztes háborúk idejéből származik, és nem is akárhonnan. A hegyek véne, Alamut titkos erdőjének ura, az asszaszínok parancsolója használta ezt. Hogy kikészítette el először, azt nem tudom. Csak a felhasználásának érdekes módját ismerem. A kiválasztott ifjúnak beadták a szert, mire az elkábult. Egy gyönyörű ligetben tért magához. Szép nők vették körül, akik minden óhaját lesték. Azt állították magukról, hogy ők húrik, akik a Muhammedán paradicsomban várják az Allahnak élő derék muzulmánokat haláluk után. A fiú ugyanis már életében eljuthatott az éden kedve. Megtapasztalhatja gyönyörűségeit, az üdvösséget, melyet a többi derék muzulmán csak halála után érhet el. És történik mindez, természetesen a hegyek vénének jóvoltából, aki nem más, mint Allah akaratának földi letéteményese szájából, mintha Allah szólna, az igaz úgy kell engedelmeskedniük neki. Az ifjú élvezte velük az életet, a korlátlan szerelmet, a finom ételeket, még részegítő italokat is ihatott. A paradicsomban azt is szabad a hithű muzulmánnak, amit a földön nem. Aztán egy napon újra beadták neki a kábulatot okozó szert, és ő csodás élmények után ismét itt találta magát a mi nyomorúságos árnyékvilágunkban. Természetesen ezután szíves örömest vállalta a fáradalmakat, fájdalmakat, hogy félelmetes harcossá képezzék ki. Szemrebben és nélkül teljesítette a hegyek vénének legképtelenebb, legveszélyesebb parancsát is. Semmibe véve a nehézségeket, a halálos veszedelmeket tette a dolgát. Teljesítette a parancsokat, meg nem hátrált. Azt az ígéretet bírva, hogy halála után visszatérhet a csodás völgybe, a paradicsomba, amit a saját szemével látott. Ez volt az asszaszínok, az orgyilkosok legyőzhetetlenségének titka. A maguk idejében, hatalmuk csúcsán, rettegésben tartották nemcsak a Mohamedán, de a keresztény világot is. Egy keresztes lovag lopta el a vénet titkát, ezt a főzetet. Sok év telt el azóta az mégis mégiscsak legyőzték, és keresztesek sincsenek már a Szentföldön. De a főzet ma is hatásos. Aki iszik belőle, rövid ideig tényleg a érzi magát. Tanárom azt valamiért sohasem árulta el, hogy hogy jutott ő egy titok birtokába. Nem tudom, mi lehetett ennek az oka, de azt igen, hogy miért óvott attól, hogy magamon is kipróbáljam a szer hatását. Elsőre olyan csodálatos élményekben volt részem, és utána annyira szürkének és szörnyűnek találtam ezt a világot, hogy másra sem vágytam, mint hogy újra használhassam. Nagy erőfeszítésem bekerült, hogy ne tegyem. De ebben hallgattam mesterem tanácsára, aki elmondta, hogy aki gyakran használja, előbb-utóbb válik, és úgy érzi, élni sem tud nélküle. Elfeledkezik Istenről, emberről, elbutul, és nem marad más számára, csak a vágy a színes álom után. Minden percet szenvedésnek fog érezni, amit nem a szer hatása alatt tölt. Ettől megóvott az úr. Ezt a főzetet szántam most a szegény, szerencsétlen Horstappertnek. Legalább élete utolsó perceit ne szenvedéssel, és félelem nélkül lépje át a halál sötét kapuját. Magamhoz vettem még egy stólát a gyontatáshoz, és a halálba induló kenetét. Visszasiedtem a fogadóterembe. Gyerünk, mondtam az ott várakozó címnek. Ő nem kérdezett semmit. Talán úgy vélte, csak a gyónáshoz és a kenethez szükséges holmikat vettem magamhoz, én pedig óvakodtam felvilágosítani, hogy más is van nálam. Sietnünk kellett, mert erősen közeledett az éjfél, és vele tappert halálának pillanata. Szinte futólépésben vágtunk át az éjszakai város sötét utcáin. Utunkat csak címt kicsint tolvajlámpásának fénye világította meg. Szótlanul ügettünk egymás mellett a városi börtön felé. Valami azért szöget ütött a fejemben menet közben. Most éjszaka akarják felakasztani? Lopva titokban? Nem titokban, mindent úgy csinálnak majd, mintha nappal lenne. Hallottam, amint Fettervein a parancsait osztogatta. Csak azon röhögtek a kapitányjal, hogy a lusta, korán fekvő városi nép lemaradt egy remek szórakozásról. Bár a kapitány hírvivőket küldött a kocsmákba fogadókba, hogy hirdessék ki az éjszakai fákja fényes akasztást. Azt szeretné, ha a szokásoknak megfelelően nézelődők tanuk is legyenek. Tanuk arra, hogy jár az, aki tengelyt akaszt von Holstadennel, morogtam. – Kétségtelenül ez is benne lehet, de ne legyen olyan okos atyám, hogy ezt nem mondja a kapitány szemébe, ha véletlenül összetalálkozik von holstaden -nel. mert ott tiszik a börtönben, az őrszobán fett Megcsikordult a fogam, ahogy összeszorítottam az ajkaimat. – Tudom, ne ítélj, hogy ítéltessél, de ezeknek a gazembereknek kéne lógnia. Én pedig a cinkosuk vagyok, csak aszisztálok a jóvá tehetetlen bűnhöz. Mert az ártatlanul kivégzett áldozat életét ezen a világon senki sem adhatja vissza. Önös torozó gondjaim még akkor is kínoztak, mikor odaértünk a városi börtönhöz. Már vártak ránk. A kapuban egy posztoló áldogált, aki mihest meglátott minket ezzel a kérdéssel forró címhez. Hol maradtatok ilyen sokáig? A kapitány már úgy véli, valami gond van. Erre egy hozzá, és jelens, hogy a pap eljött. Jöjjön, atyám, elvezetem az elítélthez bár nem sok idejük maradt a gyónásra. A kapitány rögtön el akarja kezdeni, amint a toronyóra elütötte a tizenkettőt. Igaz, nem is kell sok idő annak a nyomorútnak, hogy bevallja a vétkeit, nem olyan számosak azok, nevetett. Tehát ez is tudja, hogy ártatlanul végzik ki a fiút. Állapítottam meg magamban, és csak nevet rajta. Nem tesz semmit az érdekében. Majdnem annyira undorodtam a borszagú poroszlótól, mint saját magamtól. A keserű íz összegyűlt a számban, a torkomat kaparta. A fickó levezetett a pincébe, annak is a legvégébe. A folyosón egy rozog asztalnál, kancsóval maga előtt egy őr Csak unodtan ránk pillantott, majd minden figyelmét ismét a pohara felé fordította. Az engem kísérő poroszló felragadott az asztalról egy jókora kújcsomót, és egy alacsony ajtajú zárkához vezetett. Nehézkesen nyílt, csikorgott az ára, hogy elfordította benne a kulcsot. Mélyen meghajolva tudtam csak belépni a zárkába, hogy magas termetem miatt ne verjem a fejem az ajtófélfába. Akár egy jelkép, gondoltam akkor, meghajluk a szenvedő előtt. Rosszabb volt, mint amire számítottam. A fiú saját vérében, vizeletében és ürülékében feküdt az átázott bűzlő szalmán. Délután, ha támogatással is, de még tudott járni. Ekkor már ülni sem volt képes. Arca felismerhetetlen volt, és csupa vér. Nehézkesen kapkodva szörcsögbe vette a levegőt. Talán bordája is törhetett, és átszúrhatta a tüdejét. A véres hav erre utalt a szája szélén. Ahogy elnéztem, ha nem küldenék akasztófára hamarost, akkor sem valószínű, hogy megérni a reggelt. Oda mentem hozzá, és retérdeltem mellé. Lépteim zajára összerándult. Mivel bedagadt szemeivel nem láthatottán, azt hittem, a kínzóit kínzói tértek vissza hozzá. – Pap vagyok, ne félj! Jákob atya! – mutatkoztam be. Csak hörgött válaszul. Megpróbált felemelkedni. Feltámogattam ülőhelyzetbe, és hátát a hideg támasztottam. – De hogy fog így gyónni, ha beszélni sem tud? Azt hiszem, zavaromban hangosan is kimondhattam gondolatomat, mert lassan, nehézkesen felemelte kezét, és nyitott szájára mutatott. Belenéztem a szájába, és elszörnyedtem. Uram Isten, ennek a szerencsétlennek kivágták a nyelvét. A borzalomtól a hidegrázott, rosszul lét Ezek még azt is meg akarják akadályozni, hogy miután megbánta bűneit, tisztán, büntetlen lélekkel léphessen Isten ítélő széke elé. Röpke pillanat alatt döntöttem. Lehet, hogy nem volt jogom hozzá, de döntésemet vállalnom kellett minden következményével együtt. Nyakamban a stólával feltérdeltem mellette, és áldásra emeltem kezem. Így súlyos órában, így körülmények között az egyház gyónás nélkül is megadhatja a feloldozást. Ezért én most feloldozlak téged az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Szavaimra keresztet rajzoló, áldástosztó kezemet követve, nehézkesen, de keresztet vetett. És most tiszta lélekkel fogadhatod ajándékomat. Elővettem zsebemből a különleges mágfőzetet. Alaposan megszemléltem az üvegcsét a pislákoló fákja gyérfényében. Semmiképpen sem akartam összecserélni a másikkal. A kezébe tettem a kinyitott üveget. Rászorítottam markát, és lassan a szájához emeltem. Ít meg ezt, mondtam közben. Orvosság! Elmúlik tőle a fájdalmat. Nem érzel majd félelmet. Csak gyönyört, mintha már a mennyben lennél, ahová biztosan eljutsz majd. Killódva nyelte a sűrű fehér folyadékot. Bizonyára kimondhatatlan kínokat okozhatott neki sebesült szájával a nyelés. Nem fog fájni, mondtam csendesen. Többé már semmi sem fog fájni. Aztán vártam. Nem kellett hozzá sok idő, hogy legyengült szervezetében hasson a szer. Vónásai lassan elernyedtek, és teste ellazult. Nem fog tudni semmiről, ami történik majd vele, és nem fog érezni semmit. Úgy véltem, ez a legnagyobb áldás, amit adhatok neki a vígaszon kívül, hogy jobb világ várja. Az orvos is csillapítja a halálos bajban szenvedő fájdalmát, ha tudja. Felálltam, és lassan kiballagtam a börtön cellából. Közben zsebem bedugott kezemmel a másik üvegcsét szorongattam. Ennek is meg lesz a maga helye, és hamarosan sor is kerül a használatára.